Bună ziua, dragi ascultători! După ce ieri am vorbit despre modul în care Dumnezeu ni se face cunoscut, pe calea firii, prin revelația sau descoperirea naturală, azi vom vorbi despre modul cum Dumnezeu ni se face cunoscut, pe calea mai presus de fire, prin revelația sau descoperirea supranaturală. Aceasta a fost dată de Dumnezeu prin anumiți oameni aleși în Vechiul Testament și mai apoi prin însuși Fiul Său în Noul Testament. Revelația supranaturală o completează pe cea naturală, dându-i omului posibilitatea de a-L cunoaște pe Dumnezeu mai deplin în lucrările sale, dar numai atât cât îi este necesar omului spre mântuire. Prin revelația naturală ne ridicăm numai la adevărul că Dumnezeu există și la câteva însușiri ale Lui. Dacă ne-am mărgini la această descoperire sau revelație naturală, nu ne-am deosebit de păgânii înaintați ai vremurilor vechi, dar mai ales ne-am lipsit de bucuriile și fericirea pe care le-a adus descoperirea pe cale supranaturală. Aceasta din urmă ne face creștini, pe când cealaltă, mărginită numai la cugetare, ne ține doar la porțile creștinismului. Descoperirea sau revelația supranaturală nu poate fi primită și înțeleasă decât de omul credincios, adică prin credință. Părintele Stăniloai spune: Prin revelația naturală. Dumnezeu conduce pe omul care crede în el spre ținta unirii cu el prin vorbirea indirectă și prin lucruri folosindu-se de diferite împrejurări, probleme, greutăți și dureri ridicate în fața acestuia și de gândurile aduse în conștiința lui pentru ca acesta să înainteze spre el prin felul drept de a le face față. Deci, folosindu-se de ceea ce ține de natură. Iar prin revelația supranaturală, Dumnezeu face să se ivească în conștiința celui credincios, într-un fel direct cuvintele sale, nu lucrând prin natură, ci printr-o vorbire și acțiune care fac mai clară prezența persoanei lui Dumnezeu în conducerea omului spre unirea cu el ca țintă finală. Dumnezeu intră în comuniune directă și evidentă cu cel credincios, ceea ce îl convinge de existența lui Dumnezeu. Dumnezeu se face cunoscut pe sine în Revelația supranaturală prin anumite semne minunate pe care omul le cunoaște prin simțuri. De pildă, arătarea lui Dumnezeu către Avram, sub chipul a trei bărbați la stejarul lui Mamri, sau. Arătarea Mântuitorului după înviere către ucenicii săi. Aceasta este descoperirea externă, dar ea poate să fie și internă atunci când ea se produce în sufletul celui căruia Dumnezeu îi se adresează, luminându-i mintea și împărtășindu-i acestuia cunoștințe, sentimente și îndemnuri pe care altfel nu le-ar fi avut. Această luminare a sufletului și a lui cu puterea de a primi anumite adevăruri ale descoperirii dumnezeiești este insuflarea sau inspirația dumnezeiască. În felul acesta s-au scris cărțile Sfintei Scripturii. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!